Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre blândețe. Blândețea și smerenia sunt florile care răsar din răbdarea necazurilor și din nădejde. Blândețea se naște după ce prin răbdare au fost eliminate din fire patimile mâniei. Ia stă imediat înaintea smereniei. Precum lumina zorilor premerge soarelui, Așa blândețea este înaintea mergătoarea smereniei, zice Ioan Scărarul. Blândețea e o dispoziție neclintită a minții, care rămâne în fața onorurilor și a ocărurilor la fel. Ea înseamnă a rămâne neafectat de supărările ce ți le produce aproapele și a te ruga sincer pentru el. Ea este stânca ce se ridică deasupra mării mâniei, rămânând neclătinată de valurile ei. Blândețea este sprijinul răbdării, ușa sau, mai bine zis, maica iubirii. Ea este ajutătoarea ascultării, călăuza frăției, frâna celor ce se mânie, pricina bucuriei, urmarea lui Hristos, însușirea îngerilor, înlănțuirea dracilor, Pavăză împotriva amărăciunii. În inima celor se odihnește Domnul, iar sufletul tulburat e scaunul diavolului. Cei blânzi vor moșteni pământul, mai bine zis, îl vor stăpâni. Sufletul blând e tronul simplității. Sufletul lin va face loc în el cuvintelor înțelepciunii. Sufletele blânde se vor umple de cunoștință, iar mintea mânioasă conviețuiește cu întunericul și cu neștiința. Simplitatea este o deprindere neclintită a sufletului, neputând fi mișcată spre cugetări perverse. Viclenia este o ureciune drăcească, lipsită de adevăr, care își închipuie că înșală vederea altora. Viclenia acoperă varietatea multiplă a patimilor. Simplitatea însă e pricina prea înaltei smerenii și blândeți. Cel ce e simplu și necompus vrea ca sufletul ce se apropie de el să fie simplu și nevinovat. prin blândețe ne apropiem de iubire care stă la capătul final al virtuților. Dacă iubirea este opusă egoismului, manifestat prin patimi, prin blândețe am ajuns la pragul iubirii. Omul blând a înlăturat din sine toate pricinile care susțineau separația lui de semeni. Prin blândețe a făcut pasul decisiv spre unificarea firii omenești din el cu firea omenească din ceilalți. Blândețea anticipează adierea lină a nepătimirii, adică a liniștii, care este totodată lipsa de patimi egoiste. Cei ce socotesc că blândețea e o slăbiciune pot să se gândească la forța ei de a tămădui ura și de a astupa prăpăstile dintre oameni, la minunea din ea care atrage pe toți cei ce tind în mod obișnuit să se separe și să se distanțeze. Cu adevărat, omul blând e singurul care câștigă biruința asupra pământului. Prin blândețe, sufletul se apropie de simplitate, care este idealul ființei spirituale. Tot ea ne ajută să înțelegem frumusețea și bogăția de cuprins pozitiv ce se află în simplitate. Simplitatea este o înțelepciune adâncă și mult cuprinzătoare, provenită din transpunerea omului blând în situațiile tuturor. Tocmai datorită acestei înțelepciuni mult cuprinzătoare, sufletul blând nu se tulbură și nu trece de la o stare la alta contrară, pentru că judecă fiecare situație într-o lumină cu mult mai largă, ținând seama de atâtea considerații pe care sufletul pătimaș nu le cunoaște sau le uită chiar cu voia, obsedat de patima unilaterală. Simplitatea mult înțeleaptă a omului blând se datoriște tocmai lipsei de patimi a lui. El, pe de o parte, nu are patimi pentru că vrea să le ascundă, pe de altă parte, nimic nu îl împiede că să judece obiectiv, nu l îndeamnă să-și strâmbe judecata sau să se facă a uita. Vicleanul e totdeauna într-o stare de duplicitate una spunând și alta gândind, ca să-și acopere urâțenia unei intenții pătimașe. El judecă în gust sau strâmb și de aceea prezintă în mod acoperit fiecare situație după cum îi dictează interesul de moment. El dă impresia de om deștept, dar deșteptăciunea lui este de fapt Arta de a falsifica și de a acoperi adevărul, de a prezenta strâmbătatea adevăratelor realități drept cunoaștere, e arta de a da o aparență de strălucire întunericului. Viclenia răului nu se supune realităților de dincolo de eul său egoist, pe când înțelepciunea și simplitatea omului blând se adapă din izvoarele adevărului larg descoperit în fața intimității sale tainice.